Spoilervarning, vi förstör allt! Hej och välkommen till Spoilervarning, källmordspodden med bestämd artikel där man alltså får hänge sig åt sin passion. Och vill du berätta för mig, för oss, för alla kanske, exakt hur mycket... Så jag möjligt bäst på triggawarning at gmail.com. så kan man skicka all sin favorit-e-post. Och sen finns det på Twitter: Triggervarning at. Triggervarning at jag vet inte. Och sen på Facebook: triggawarning typ. Men nu är det alltså spoiler Och nu ska vi tala om någonting som definitivt ger upphov till alla andra självmordstankar. Suicide Squad. Men nu så har den en artikel så det är The Suicide Squad för nu, mina damer och herrar och diverse, så har vi faktiskt nått absoluta botten av engagemang att det kändes som det var roligt att smälla en tvåa eller några romerska siffror på slutet men att vi har tydligen gått den japanska modellen och att allting har ungefär bokstavligen samma namn och det är okej, okay, för det är inget konfunderande alls. Jag menar, vem skulle förväxla en film med ungefär samma premiss och ungefär samma karaktärskalleri och så här? med Ja, i princip samma namn. Men nu finns det ju vi för A Suicide Squad. Men vi är ju moderna, hippa människor, så vi behöver inte hänga upp oss på sådana petitesser. Så nu faller det alltså på min lyckliga låt att recensera den här jävla smörjan. Varför? Har jag... Jo det tidigare. Därför att jag ville inte säga den här. Därför att jag visste att den skulle vara bokstavligen avföring. Men nu så kom på att trygga. Ja men nu finns den ju tillgänglig gratis på HBO+. Okej okay då! Så jag satt ner och slösade nu då. Strax för två timmar av mitt liv på den här. Att jo, jo alltså det blir en kanske kanske en negativ i början för att bygga upp det. Att det blir positivt. Så Svart rakt igenom. Men okej, okay. vem vad det va Kanske jag är jag för negativ. Vi, lo, låt oss se. För att man kan ju inte bara utgå från det, att folk är lata och vill bygga på en franchise. Utan man måste ju kärskåda. Vad är faktiskt annorlunda? No, okej. Okay. Uh, Deadshot, alltså Will Smith heter nu Bloodsport. Och istället, nu då så har de satt in liksom, Minidris. där. Och som jag känner mig frestad att fråga i nästan majoriteten av alla filmer som Big Driz är med nu, att, men men why? Liksom varför är du med i den här? Att som ja Will Smith är liksom en liten gnäll tomte men å andra sidan kanske han har någon antydan till god smak men å andra sidan så gjorde han Aladdin så fuck it. Men Idris Elba nu springer runt och är Bloodsport. Och så tänker jag ja ja men det här är väl kanske en, en bra omtolkning av vad trevligt att du har en, en svart skådespelare i bokstavligen huvudrollen som är där och, och engagerar med sin närvaro och, och uh, sin komplexiteten av sitt narrativ och, och ett ark som heter Duga. För jag menar, Deadshot så var ju en motvillig lärare, och dottern var ju hans motivation och drivkraft. Men nu är det helt annorlunda. För att Bloodsport är en motvillig lädare. Och dottern är hans motivation. Men å andra sidan Deadshot var ju en expert på vapen. Och kunde döda jättebra. Liksom master marksman och all that shit. Och Bloodsport... Ja. Då... De har ju satt in John Cena där som har exakt samma äh, grej som Bloodsport, samma färdigheter. Inte med en dotter av Motvillig läraren har någon sån här Pro America grej gående, men i alla fall det känns som att vi jag undrar om när man läser det här manus som det fortfarande står deadshot på alla sidorna, men om måste stryka över det för att liksom who Will Smith tyckt att nah jag ska gå hem och göra The Dance med mina pengar istället. Så fuck it. Okej, okay, jag tänker att harpa med på Bloodsport. Vad va roligt att iris Elba är där och, och äger. Lol. Någon um, och krockar ju borta. Sad. Men vi har ju nu King Shark. Så att um, du behöver någon stor antropomorfisk sak som typ krossar och river sönder. Så att... Uh, det är ju en ganska stor skillnad nog. Men det är ju det är Sylvester Stallone så det är ju, det är ju skojigt. Och sen så har de ju James Gunn att regissera. Och James Gunn är ju ett genie. Han, han gör ju bara bra filmer. Pff. Och det är ju roligt att, att, att säga. Att, bara, bara går uppåt. Styr upp hela skutan direkt. Men vi får ju sådana här. Fina James Gunn-grejer. Vi har otroligt quirkiga titlar på kapitlen Så det är nice. Att allt från tak till saker som brinner. Det är väldigt superkreativt. Jättebra. Och sen så har vi pappa föraktat. Så James Gunn hatar pappor. Att Idris blir inlåst i en låda med råttor. Och, och råttpappa var i så tar drog taika rakt i armen och dör av överdoser och, och pricknisse Så hans mamma typ överallt. Och. Ja, no, men om ni inte tror mig säger är Guardians of the Galaxy vilken fucking film som helst. Men sen så gör vi ju andra intressanta saker. som Vi har ju en all-star cast. Den här filmen är proppfull av kända namn som till exempel Nathan Fillion och Michael Rooker. Um, men det är okej okay, att de, man tar liv av dem typ första fem minuterna så det är ganska skoj. Och det här är också ungefär uh, medianen för hela filmen att vet ni, den nya tidens humor så att bokstavligen mejan är människor och skratta med man gör det. och Det här är inte 80-talets uh, stära och grejer utan det här är det är skojigt. Det är, det är, det är som sån derivation. Det är, det är samma sak som de börjar notera. att Amerikas funniest home videos så är 90% folk som faller när det roligare om det är barn. Så att medan föräldrarna står och skrockar med kameran och barnen allvarligt skadar sig så att titta. Humor på tävlar no, det här är väl det är då för våld att som, våld är nu. Det är skojigt. Att, vad, vad roligt med ultra och jag är verkligen ingen pacifist. Jag, jag gillar mitt ultravåld. Det är, är jättemycket att se. Blodet sprutar och kropps och bara flyger omkring. Men det känns som det kunde vara motiverat. Så när jag sitter och ser två timmar av våldsporr. Och ingen bryr sig. Jag menar jag vet att det är en film. Men de vet inte att det är en film. Så det finns den här lilla grejen som heter suspense of disbelief. Och att det blir igen att man byter... Man byter fart så ofta. Det blir en otrolig gupp i åktur. Som alltså att okej. Okay, alltså, är det här bara en liksom sockapopp. Over the top. Uh, Taika Waititi fantasi. Eller liksom vad är det här. Och jag vet att liksom, James Gunn gör saker på sitt sätt. Men jag tänker en allt på James Gunn. Det här är symptomatiskt bara av att tiden har blivit. Att du ska skratta. Medan en, en massa kaukasar kommer att skjuta ner. Eller förlåt. Kanske jag måste säga amerikaner kommer att meja ner citat, random spanska uh, gerillakrigare Och att jag bara funderar ju sådär konservativt att tänk vad roligt. Okej, okay. det, det finns en jättekul scen. Superrolig, you guys. Att ni försök att inte storkna av nu. Så Bloodsport och Peacemaker som hatar varandra av någon anledning. Så hacka sig genom för att Rädda Rick flag, Alltså Joel Kinnaman. Och det är superblodigt och superhäftigt. Uh, och sen när de typ har allting med explosioner och skära halsen och de exploderar dem och klyvar dem och äta dem bokstavligen um, så visar det sig att rebellerna är på deras sida. Så när de uh, öppnar tältfliken för att hitta Joel Kinnaman som sitter och har temerebeller rebellerna så så det är ju så här att ja, att vi var ju egentligen på samma sida. Oops. Awkward. Uh, och det är ungefär så långt det går att som att, oho, sorry. Och är liksom att ja, att mina, mina, mina kära krigare, mina fränder. När jag uppdraget är så viktigt så, ni, ni jävla janks så ni är okej okay för jag, jag behöver en än. Vilka ju helden. Normala reaktionen. Så här. Jag, menar jag vet det, jag skulle bara nog agera med ett hånländ om någon kommer och plöjd när alla mina allierade. Så det är good, that's no problem. Att det verkar som en ett schysst gäng. Och jag, jag tänker inte ens börja med att fråga att hur man inte kan höra den bokstavliga massaken av saker som exploderar och skriker och flyger kroppsdelar överallt tränade kommandos och satan som liksom Joel Kinamans karaktär som bodde som någon sån där jättelit också de bara står så alltså, oj oj det är nog gott det här täet men det är så hög ut att dricka täet jag hoppas att ingen massakrerar allting utanför tältet eller så är tältet otroligt bra ljud i fuck it I don't know men en rolig sen att ja, jag måste pausa flera gånger för att herregud att man höll på att kvävas av skrattat som <laughs> funny shit you guys. Men att, men uh, om du gillar sånt här så att det här händer runt hela filmen. Gillar du en stor haj som äter människor och säger någon, nom det är ju kom ihåg att de är spanjorer. Eller... Uh, Liksom typ kubaner men inte på Kuba. Men de pratar ju spanska. Så att lol. Så det är ju okej. Men de är, de är onda. Och, de, och den ondaste käringen ever. Så bara är despotisk. Bara, bara därför att. Uh, så jag menar. Amanda Waller. Inte vet någon varför hon är en fitta. Men en fitta är hon. Så att. Och hon sa ju att döda alla för att de är säkert onda. Och alla som har kaj. Så. Utan i slutet för då blir de då blir de ledsna i att Och vill hjälpa till Men, men vi, vi kommer dit vi kommer dit Jag hoppas ni hänger med Det här är en väldigt mångfacetterad och djup film Som inte drar sig för att göra Politisk och social kommentar Så ofta den hinner Så att bara som Bara låta blodet på fullkomligt Forsa längs gatan Men det är okej okay. Det är okej okay. Det är skojigt det är progressivt. Jag bara undrar ju sådär. Att jag undrar hur det skulle vara om man skulle göra den här filmen. Men den ska ha i USA. Om man för en gång skulle inte skulle uh, mörda en massa hejdukar till liksom, the bad bad guys. Som så, uh, så fucking handikappad med alla möjliga synliga visuella äror. Och för det som man noterar att någon där ond by the way. Uh, utan det här vanliga personerna, liksom som typ vanliga poliser och de bara fullkommit mig sånär. och man som att ha att uh, nej, för det är ju roligt de är för det är ju som vita amerikaner som där. Som bara försökt göra sitt jobb. Ja ja, men att i någon ripassar inte bra vara sig i modern film eller i det här programmet så låt oss glatt gå vidare. Jag hör att någon ivrigt frågar, men Harley Quinn då? Varför berättar du inte om Harley Quinn? Jag vill höra om Harley Quinn. Var är min kvinna Harley Quinn? Okej, okay, jag ska berätta om din kvinna här. Hon är där. Ja, alltså vill du ha med? För det är ungefär det att de är som sådär att han är att som alla liksom fuckboys på internet så gillar ju Harley Quinn. Så att kanske ni ska trycka in Margot Robbie och inte veta jag har henne och säga stuff eller någonting. Så jag antar det var väl filmteamet, Hawkeye. Så hon är väl sådär, så det är små apropågrejer. Skulle filmerna fungera lika bra utan henne? Att. Vad vi ska säga vad hon för sidospå. Hon är där och, och gör saker i början. Hon kan inte döda för att hon är Harley quinn och vi kan inte göra henne mer illa och runt henne lite. För det är sexigt men ett kul hål är inte så. och Hon springer väl runt på en strand mellan bokstavligen de värsta superhjältarna någonsin blir mördade. Och en, en liten paus i Harley quinn -ränten. Så att superhjältar att jag, jag vet nu inte hur många i publiken som har dragit sig för att läsa Marvel och DC tidningar, och det är kanske bra om ni har gjort det. Jag har läst en del och låt mig säga nu med min venerabla kunskap att de är ganska crap. Att det här som de håller upp som guld är den absoluta brakdelen av det som finns där ute. Att de har Otroligt bottenskrap av, av både skurkar och hjältar som finns med oss, mytos och, och pantheon och allting. Att det, det, jag försöker som sätter orden på exakt när det liksom går helt åt helvete. Men att om man vill säga när folk som tar saker för bokstavligt. Jag antar att tankarna det ska vara roligt att vi skickar ut. De absolut värsta typ Ser skurkarna någonsin. Och du har liksom uh, Nathan Fillion som har typ löstagbara armar som flyger och boxar kommando. Soldater som typ skjuter i armarna sen. Lol. En, en, en, en stor jävla iller som typ antyds att äta barn och sådär. Som typ drunkna för att jag har honom en. Lol. Eller nej han, han räddades för, för orsak. Men att du har en, en massa så här riktigt shit-skurkar, man liksom så här riktigt shit powers. Och de mördar typ första fem minuterna av filmen. För att lol. För att det ska vara en distraktion till den här huvudgruppen. Om man börjar fundera att, hör du uh, Amanda Waller, inte bokstavligen var tanken att de här skulle avrättas på ett väldigt snöpligt sätt. Att skulle Möjligen har funnits något mer effektivt sätt. Jag menar du ska kunna bara typ gasa ihjäl dem hemma i hemlig, hemlig centrala Och typ, I don't know, skicka några missilar eller liksom någonting annat där. Men det här är ju precis som Marvel. En sån här hemlig organisation av hemlighet med hemliga människor som gör hemliga saker. Är som så här TVA någonsin. Så att det låter bra på papper. Men ingen vet vad De håller på med egentligen. Alla är inkompetenta. Och de är typ bara där för laughs. Så att. Hur kan de här balvantarna Ha hand om någonting. Men vi gör dem. Typ mest skitsupphjältarna. Någonsin ha kunnat tänka upp. Och sen så slaktar vi dem. För det är funny shit. Och att. Jag vet att ibland så finns det så här udda superhjältar eller skurkar eller någonting. Jag menar om ni någonsin har sett den här brittiska serien Misfits. För det är någonting som britter kan bra. De kan ta ett intressant koncept och dra det vidare. Problemet är att de helt saknar typ dramatisk timing och, och så vidare. Så att det blir som en bara en typ, halv docusopa av det hela. Men att... Du, du, du kan inte bara ge någon, en massa krafter och titta ja, men titta det är plättmannen han kastar plätt på folk ja, men varför, var, varför är han där? han borde liksom sitta i ett rum och liksom glömmas bort för alltid ja, men titta det är tabaskomannen han är gjord av tabasko när han pratar kan han bara säga tabasko hans ögon är olika varianter av tabasko man slickar på sig själv så hostar han för tabasko hett superroligt. Ja, jättebra. Det tog säkert en hel jävla för att komma på det där. Så det är som på den här nivån. Men i alla fall Harley Quinn är där på stranden och medan de slaktar alla de gufiska och roliga superskurkarna då. Så, så överlever hon då och de bestämmer sig för att inte skjuta henne för att orsaka. Och sen så Sen då så tar man henne till El Generalissimo, eller jag menar, äh, whatever, stand in nu då. För någon spansk äh, megalomansk diktator. Då. Och sen har de en, en skoj i kärlek sen, och, och sen mördar hon honom. För att den modiska psykopaten tyckte om att den modiska psykopaten är känd. Att han eventuellt möjligen lutar lite mot att vara en modisk psykopat. Och Sen kommer de och omringar henne igen äh, för att så går det. Och sen en senare sen så blir hon slagen lite och, och äh, får lite elchocker. Men det tar man med i och med ett län där det är ju som ganska hot och sexigt. Och sen mördar hon vakten och sen bokstavligen så tar hon ett spjut och blir en ninja. Och dödar ett helt hus fullt med tränade kommando. Soldater. Vara Harley Quinn lär dig att slåss som en grekisk gud med spjut. Ingen vet. Ingen bryr sig. Det är inte sexigt och roligt? Titta nu flyger det blommor och fåglar överallt. För det är ju skoj. Det, det gör ultravåldet mycket, mycket roligare. Måste erkännas. Um, vad gör hon i resten av filmen? Hon är där och säger Harley Quinn saker. Och i något skäde så hoppar hon in. Med spjutet i ett öga. Mer om det senare. Men att en väldigt bra dramatisk insats. Väldigt så här formativt och byggande för filmen. Jag, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, hur den här filmen ska fungera bättre. Eller överhuvudtaget utan Harley Quinn. Men jätteglad att är henne. Superroligt att hon var där. Ultra Ultravåldet. Det som jag värt mest om tortyr så är ju det att när man har blivit misshandlad och upphängd förmodligen i någon timme och fått en uppräpade älchock så alltså, om det är någonting som händer efteråt så är det att man utvecklar en rent av övernaturisk fallenhet med äggvapen Räkna spjut i äggvapen det är ju en äggen no, om en fack spjut lol att uh, igen för fan bring the whole family Ja, men nu frågar ju säkert någon, okej okay, men, men vad är premissen här då? Alltså varför, varför springer de här random personerna runt och gör saker? ja, uh, no, alltså, så so, här på, um, inte Kuba, så so, har de en hemlig militärförläggning. Och det visar sig att Amerika har hela tiden varit där och understött den rådande uh, diktaturregimen. Och utfört oetiska experiment om människor där då i många, många år. Men sen när den största i den här äh, gerillakuppen. Så följer den och nu ska de dit. Då. Och förstöra äh, alla bevis på Amerikas inblandning. Då. Så äh, det är premissen. Så då så skickar vi två team av Konstiga superhjältar där huvudet Med liksom en person som skickar prickar. En flicka som talar med råttor. Idris Elba som kan skjuta vapen jättebra. Och John Sina som också kan skjuta vapen jättebra. Då har vi de här. Är det de här? Där? Jag vet inte. Kanske det inte spelar någon roll. Och, och sen har det ett team med... Jag antar de som blev valda som andra hand i basket. Då. Så hur skulle det vara. För all den här info så är jag centrerad i ett mycket synligt ton där. Det känns som att I don't know, skulle ni kunna bomba tonet. Bara skicka kommandos dit. EMP, elektromagnetisk puls. Bara betala den nya regeringen eller den nya ledningen som ju helt uppenbart verkar vara minst lika korrupt. Det känns som vad som helst utan att skicka de här. Och att jag vet att okay, man måste väl kanske göra vissa eftergivelser för dramatisk effekt. men Det är så dumt. Varför ska jag engagera mig i det här? Plus Det skulle vara bättre om alla inte betedd sig som att de var medvetna om att de är överdrivna människor i en superhjältefilm. Och plus att hela grejen var ju Suicide Squad. Jag vet att det är i princip är exakt samma premiss som Suicide Squad utan artikeln. Men kan vi försöka liksom göra någonting annorlunda? Kan vi försöka liksom ta det på allvar? Alltså plus att de ska ju vara Suicide Squad. Hela grejen är ju att de ska vara de ska vara antihjältar vi ska inte tycka om dem det enda det sig i att så fort det ges tillfälle så att hacka, hacka, hacka människoliv är utan betydelse för oss okej, okay, fine, very funny men alltså ni är ju bokstavligen hjältar allihop till och med Harley Quinn så är ju bara liksom vad och pussar när hon inte liksom hackar upp en, en massa typ utländska tattar eller all, så jag vet inte liksom, det, det, det känns lite <coughs> det är lite pinsamt när de liksom misslyckas med att leva upp till premissen som de själv sätter men okej okay, whatever, låt oss komma igenom det här så premissen man Amanda Waller vill inte, Anders kom ut i världen Amerika då var hemsk, hemsk, hemsk då gjorde en massa vetiska experiment på vad, med vad Relaterat till vad frågan är. Okej. Okay. Här är ändå en, en, en liten godbit åt alla serietidningshälskade där ute. Staro the Conqueror. Staro the Conqueror. Tjärno är övraren. Den. Uh, den stor sjökärna. Den stor sjökärna som tar över folk. Och formar ett kollektivt medvetande. Och äh, när den blir riktigt till sig så ejakulärer den ut en massa miniskörkärnor som sätter sig fast på folks ansikten. Och så blir de då del av det här kollektiva medvetandet. Då. En stor fucking körkärna. Mm. Så, så tänker du, ja men okej, okay, men de kommer ju på en massa skit i det här för den här filmen så... Kanske de bara hittar på Star of the Conqueror. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, Star of the Conqueror är etablärad i dc universumet. Han finns. He's been there. He's seen things. Så att, ja, det det. Här har vi klimaxet. Stor parentes, ond slut parentes, sjökärna som. Jag antar. Jag ska få fitsmisk. Så ja. Jag hoppas att de får slås mot den i slutet. Och det får de. Så att, ja. Jag, jag, jag kommer dit. Nå ja, vad, vad har vi för andra grejer kvar? Att, vad, vad är det som händer här? Um, då vi måste ju ha någon emotionell investering i den här filmen. Och det finns faktiskt två. Det, det finns. Uh, peacemaker som mördar Rick Flag alltså Joel Kinnaman och att som right in the fields för att igenfatta inte riktigt vad för Amanda Waller så väljer att att offra Rick Flagg i den första sheetgruppen det känns ju som ett jätteslöseri med resurser och så vidare, men whatever, vi har väl redan etablerat att Amanda Waller inte har alla ägg i korgen och uh, men Peacemaker mördar honom då. För att Peacemaker så. Så. Uh, vill tjäna Amerika. Genom att typ mörda alla. Och om Amerika säger att nu ska den här informationen. Uh, den här kompromisserande informationen. Förstöras. Så då ska den där banne mig. Och Rick så som. Jag tror på födelsedagskalas. Och Postkaren och allting. Och du får farligt dummiskt. Och så slåss de. Och. Sen så dör Rick Flagg. Och det är jätte, jätte för att inte Rick Flagg... Nej. Uh, och uh, ja, sen så armerar de en massa bomber i den där fucking tonet. Oh, men sen så slåss de mot några random gorilla Och sen tycker prickmannen att de kastar pricka på ära. Och, och då exploderar shit... Och då faller det onät. Och uh, det kapas exakt på mitten. Och att. Då, jag tänker inte gå in på det. Men att igen det är sådana här. Fysisk bedämd uh, event. Att som att. Allting händer lite. Som det känns vad att James kan tycka. Det här väl vara roligt rolig scen, Om ni skulle springa upp här. Eller falla ner så här. Och min favorit är kanske när deadshot. Faller och våning till våning. Bara rasan ner. Det är sån slutligen då står i princip över ett gap mot The Peacemaker som just står i beredskap att mörda snälla snälla råttflickan som jag antar är vår emotionella brygga in i den här filmen för hon är missförstådd och hennes pappa älskar henne och hon tycker om råttor och är så sömnig hela tiden men i alla fall uh, Peacemaker och Deadshot får sin lilla scen och, och och där, uh, nej, är det shot. Nej, nah. Bloodsport, förlåt. Uh, blandar ju nästan ihop Will Smith och Idris Elba. Totalt unika och annorlunda karaktärer. Upps! Men uh, i alla fall Idris vinner för hans kulare mindre. Så <laughs> du, jag gör lite kämt. Ja. Det finns så många roliga kämt i den här filmen. Det är så en så rolig film. Det känns ju som, som placerat nu i DC. Är allting ska vara som så fucking grim och dark. Men efter snarkatt kan man ju tro att de inte alla tär liksom sig i CPA mot ljus så är det en misslyckad film direkt. Men ni ska ju klaga vidare så ni får den där alternativa katten av den där andra filmen, inte den filmen vi diskuterar idag för att det är tydligen att få mer så Edge lord directors katter hur man kan avnjuta film på bästa sätt idag men att whatever fuck. Men äh, i alla fall super Falla genom golvet och de skjuter på varandra. It's a whole thing. Och äh, i något kärle så, äh, så spolas King en Massa magiska blodiglar som typ bitar honom. Och huset faller på honom. Och, äh, guerilla personer står och bokstavligen pumpar äh, automat eld i honom. Men den är Sylvester Stallone. Så att man kan riktigt skönja Burgers Meredith någonstans i bakgrunden där som går liksom, get up you bum! Och det gör han. Och sen går han och nom dem för att <laughs> Ja, men sen, mina damer och herrar så jag ska lära det ju. så att uh, Sjöskärnan kommer upp. Han uh, bryter fri ur källa. Det känns som att jag borde sagt någonting om, om killen med en massa uh, Receptorer i huvudet. Uh, men, men, men jag vill inte. Alltså, Pita Kapaldi, liksom. Jag, alltså, Gaius Grieves, jag antar han är någon sån där midtrain-skurk där i mitten. För han är liksom någon galen vetenskapsman som har gjort experiment på folk och nu är de typ som i källan med kärn. Eller kör kärna på ansiktet. Och, så här jag, med men jag orken faket. Och att Ja, jag vet inte. alltså vad, vad, vad finns det mer att säga? No, kan vi, ska vi gå till körkärnan? No, fan, låt oss göra det. Så att, körkärnan. No, men hela körkärnan, ball är det, det är en stor körkärna som vandrar runt. Och ibland så antyder han det genom munnen på folkhantar över att ja, den här stan vinner. Och alla där hemma i, i, i dumma, dumma regeringskontor så liksom att, ja men för hem nu. Vi har ju den där jävla typ CD-romen så nu är det okej. Okay. För hem nu. Men då, så då tycker The Suicide Squad, nej, vi bryr oss om folk. Så... I en häls som så där 180 graders omvändning av alla sina motivationer. Bestämmer för att, no, men hur skulle det vara om vi skulle gå? Fajta med den jättestora sjökärnan då. Så det gör de. Banne mig. Och då tänker de ändå alla. Jaha, men då dödar jag då. Men då är alla andra på kontor att ja nu slår vi ner henne. Och så hjälper vi dem istället. Go, the SU squad. Go. Uh, ja, men no, så ni undrar då säkert men hur besägrar man kör att ja, jag, tänker, jag tänker förstöra så mycket att uh, den här uh, prickduden så där. Ja, alltså spoiler varning, shit. Att uh, han, uh, han blir påtrampad av uh, Stora, stora sjökärnan. Så det är ju synd. Uh, så det är väl i princip upp i uh, Harley Quinn Och uh, Bloodsport. Och uh, Ratcatcher 2 som hon häter. Att, att fixa biffen. Så um, Idris Elba gör det han gör bäst. Skjuta jättestora vapen. Och han skjuter vapen. Och skjuter vapen. Uh, mot den stora sjökärnan. Men de lyckas inte göra någonting tills Harley Quinn tar sitt spjut och hoppar in rakt genom öga. Och då är det liksom ratcatcher två, men hur skulle det vara om skulle framkalla alla råttor som typ finns? Så går de och typ bitar i körkärnan. Men när Harley Quinn hoppar in genom ögat med spjutet, så då kommer råttorna in i ögat. Här är en fråga. Så... Spjutet är ju säkert häftigt. Och det är ju Harley Quinn som håller i det. Alltså jag vet. Jag vet. Att liksom bara närheten till henne så otroligt hype. Och det vagina måste ju få något att fullkomligt vibrera. Av liksom awesome. Men. Du har nu typ alla fucking lägosoldater som finns. Som öppna eld mot en. hela Fucking. 50% av den här saken är ett enda stort fucking öga. Det är ingen som kom på en enda. Hur skulle det vara om vi skulle skjuta i öga? För det verkar ju som inte hänt så mycket innan Harley Quinn bokstavligen hoppar in med sitt spjut. Och då kommer råttorna in och då biter dem de ihjäl oh, Här kommer för övrigt den, den sista emotionella grejen i filmen. Att stackars Starro, han vill bara flyta runt i rymden och vara lycklig. Menar han innan han dör genom dödsrosslingarna av alla de här eh, tusentals random, fake-kubanerna och något avgöver. Så att stackars, stackars som liksom, Igen, rakt i hjärtat. att Hemska. Hemska antihjältarna. Satans, ä, El Diablo Blanco som bara kommer och försör för utländska körkärnor och, och spanjorer och allt vad the fuck. No, men... Det är väl det då antar jag. De får väl hem då så sa allting bra. Tills nästa film. Jag vet inte att jag, jag, det känns som att jag talar om den här allt för länge. Jag vill absolut inte tala en sekund mer om det. Jag vill bara fråga en enda sak. Det känns ju som den här huvudsakliga metoden. För att erövra. För den här fucking star of the conqueror. Att skjuta ut. Körkärnor som sätter sig fast på folks ansikten. Och sen övertar dem då. Det här är ju en galen idé. Hur skulle det om ni skulle täcka ansikten? För jag vet att huvudkasten gör ju det. De gör det typ en gång. Och sen är ju typ och kör att Ja men det fungerar inte så att fuck it då. Men typ alla andra. Så står ju som bara gapar. De bokstavligen ser andra. För de där kärna på ansiktet. De står ändå bara. ha. Och... Min sådär. Bara som så där basreaktion. Om någonting. För att försöka flyga med i som var att försöka skydda mitt ansikte. För det verkar ju som. Fungerar bra. Till jag för att jag bara sätta upp handen. Så att. Det skulle vara effektivt. Så. Jag vet inte. Det känns vad jag kanske skulle vilja sådär enfatiskt bara tillstå att men täcker ansikten för fuck sake. Tusentals står där. Jag, menar, jag vet om de inte är amerikaner så helt uppenbart så är de ju inte lika smarta och smidiga i sitt tänkande. Men för fuck sake. Ja, no, men det är väl det då. Se den gärna. Ni kan ju se den på HBO, whatever det heter nu. H HBO Nordic Premium. Plus, extra. Dildos, minus, to. Kanske the uh, HBO Nordic. Jag vet inte. Whatever. Fuck you. Vitt och vilka rövholt film. Satanan amma. Nu fan ska jag gå och täcka ansiktet. Och dra någon gammal -kärna över mig. Spoiler spoiler-varning. Spoiler spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.